يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وحلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يوسف لنفلقكم اماماكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين هو الذي انزل رساله بالهدى ودين الحق نذيرا على الدين كله ولا يقر عنده مشركون بعد فان افضل حديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نعوذ بك من عذاب النار فإذا قل القرآن فاستمعوا له وانسوا لعلكم ترحمون دغزان وتكفوا واسلام baada ya kumhimidi Allah Azza wa Jalla na kumtakia rahma na amani mtukufu wa daraja mtumi Muhammad sallallahu wa wasallam na wasieni nikiwa mwanzo kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah ukweli wa kumcha kwa kuacha yale yote Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufuata yale yote Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyotawdhilisha tuyafuate kwani hakuna mbora isipokuwa yule atakaifata maamlishe ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika iman tupo, bado ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa Dhulhijja. Mwezi ambao umekuwa na matukio mengi katika historia ya Kiislamu. Basi hatunabudi kuendelea kukumbushana katika wale yote yaliyojidhi katika mwezi huo huo wa zangu katika imani hakika leo ni tarehe 13 katika mwezi Dhulhijja unaashiria matukio mengi yaliyotokea katika tarehe hii katika mwezi huu basi turudi nyuma katika tarehe ya tisa ya mwezi Dhulhijja ambayo ni siku ya Arafah kutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiutubia umma alikuwa akiutubia dunia alikuwa akihotubia wanadamu wote katika ulimwengu na kisha akazituma salamu hizi ziende mpaka mwisho wa kizazi kitachokuwa kikifuata kiende kiasi na saha na mawaiza ya mwisho katika hijratu wa wada mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa akihusia ndugu zangu katika imani huyu ni kiongozi wa umma aliyepata nafasi ya kusimama katika milima ile ya arafa na kuwapumbia watu waliosimama katika jiwanja hivyo mtume wa Allah akawa ni mwenye kuwatuma na kuwaelekeza na kuwaambia hakika wayafikilize maneno hayo ya ayuannas yani watu akimanisha wale waliopo katika jiwanja na kisha wawafikishie wale ambao hawako katika jiwanja hakika, ka wayasikilize na kuyazingatia yale maneno ambayo aliyokuwa atu kwani hafikiri katika miaka inayofuata mtume wa Allah atakuwa pamoja na waja tena kama alivyo kuwa katika wakati ule hizi zilikuwa ni nasaha za uchungu kabisa na baadhi ya masohaba wakaanza kulia na kuanza kusema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko karibuni kuondoka lakini mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwanasii watu baada ya kiashirio na kusimama na ndiko kukaa mara ya mwisho katika viwanja vile na milima hili akihutubia umma ndugu zangu katika imani mtume wa Allah alikuwa kana kwamba anaona yale yaliokuwa yanatendeka katika umma wake hata atakapokuwa yeye hayupo basi akaani mwenye kutilia mkazo na siku zote kama tunavyofahamu mtu mwenye kutamka neno katika mwisho wake basi yale maneno ya kiashiria ni msistizo wa mazingatio katika zile nasaha ambazo anakuwa na zinasi katika nyakati zile ambazo ni za mwisho ndugu zangu katika imani katika Mtume Muhammad aliongea maneno ya uchungu kabisa katika viwanja vile na yalikuwa yakiashiria kitu ambacho kitakuwa chema endapo wanadamu watakuwa ni wenye kukifata. Mtume almasubhana huwataala aliendelea kuwausia ya ayuhannasu nasu enyi watu hakika damu zenu na mali zenu ni bora kabisa Ka, kama Allah subhana huwataala alivyofanya mambo kuwa bora katika miezi kama hii miezi mitukufu Allah akiashiria matendo yatakayotendwa katika miezi mitukufu matendo na ibada zitakazofanywa katika miezi mitukufu basi zinakuwa ni ubora mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuwahusia watu Hakika ya damu zenu na mali zenu ni bora kama Allah alivyofanya matendo au ubora wa miezi mitukufu akiashiria utukufu na heshima na kile ambacho anamhimilike Muislamu yakiwa ni katika matendo yaliyo mema yakiwa katika ni mambo yaliyobora kabisa leo hii angalia, ni damu ngapi za waumini ni zenye kumwagika ni damu za watu wangapi zinamwagika ni damu za watu wangapi zinapotea ni mali za Waislamu wangapi katika miji ambayo Waislamu wanakuwa wengi zinafeketea mtume Allah yausia maneno haya katika mwaka wa kumi baada ya hijra lakini yakiashiria na ya kitokea katika zama zetu hizi kana kwamba alikuwa anayaona ni maneno yaliyo mazito kabisa anyatu ni atingatie na atuwaambia ubora na utukufu wa damu ya muislam na mali ya muislam na atiwapa nacho kuwa hakika msizurumu wala msi, na wala msimiliki katika vile vitu ambavyo sio katika miliki yenu lakini leo katika zama hizi ebu angalia watu wanamiliki vitu katika sio walisia kuwa wao ndio wamiliki watu wanachukua vitu ambavyo sio vya kwao katika haki watu wanatenda mambo ambayo yasiofaa katika mali ambazo sio za kwao Hizi ni nasaha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati akiaga katika ibada yake ya mwisho katika viwanja vya Arafah al-Hijatu al zangu katika imani haya ni ya kuyazingatia na Mtume akawa ni mwenye kutoa maagizo ya kunasihiwa basi Allah akimshuhudia kuwa yeye amefikisha Mtume wa Allah akaendelea kusema ya ayuha nasu enyi watu Haki shikamaneni na sala na mshikamani na zaka itaqamu swala wa ita uzaka uz wa sawm ramadhan wa hajjul baiti manista ta'ala ilayhi sabila haki kashkamane na swala na kisha mtoe na kisha mwenye uwezo basi awe ni mwenye kuhiji lakini pia akasema mfunge mwezi mtukufu wa Ramadhani hizi ni nasaha za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunakumbushana kama ilivyokuwa kawaida ya nasaha mwenye kunasihi maneno ya mwisho basi ikiashiria ni ubora na uzito wa maneno haya leo ibada inatekelezwa kwa muda gani ya swala watu wanohudhuria katika baadhi ya vipindi baadhi ya masiku baadhi ya miezi na huku mtume wa Allah amesema mshikamanane. Nasifika kaagiza ni mwenye, mwenye kuisimamisha swala, ni mwenye, mwenye kuitekeleza swala kwa ukamilifu wake, lakini leo angalia ibada hii tukufu ya swala namna gani inavotekelezwa katika jamii zetu, katika zama zetu hizi. Mtu anaswali pale atakapojisikia mtu anafanya ibada pale atakapotaka yeye kwa muda na utaka yeye hasika hatutosikia ufaulu wa azizo la Mtume muhammadi na kutekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imekuja katika kuinimanisha swala lakini inapokuwa imetekelezwa patina mashemsi basi swala hiyo haiwezi kusikimia swala hiyo haiwezi kuwa imesimama swala hiyo haiwezi kuwa kuwa sawa mpaka pale ambapo itakapokuwa mipata mashelti na kutinia kwake Wala hiyo ndio itakuwa ni yenye kukubalika na katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ndiyo jambo la kwanza awal amal hisabu bil ard yawm ulqiyam as Mtume asistiza hilo ndio litakuwa jambo la kwanza mja kuhesabiwa siku ya kiyama kutwa limetinia basi mambo mengine yatakuwa imetinia na kutwa lina mapengo basi mambo mengine yote yatakuwa hayakuwa sawa leo tutachomoka katika njia gani, katika ufani kufaulu uf, kwa ibada hii haliakuwa inatekelezwa sio kwa usahihi wake mtume akawa ni mwenye kuendelea kuhusia baada ya kutoa swala basi baada ya kusimamisha swala muwe ni mwenye, mwenye kutoa zaka kwa maana chileki wangu aliyefika cha kutoa zaka mtu ay ni mwenye kutoa leo hii watu wa ibada tukufu na ibada kubwa kama hii ya kutoa katika mali zake kuwasaidia wale wasiokuwa nacho mtu anatoa tu kiwango ambacho cha kawaida kabisa mtu achayatoa fitiri baada ya mwezi wa Ramadhani basi washumu kaisha toa ile zaka iliyokusudiwa hapana uso uhalisia wa mafundisho ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kile katika mali kinachokuwa kinafaa basi mjawe ni mwenye kutoa na kuwapa wale ambao wanastahiki hiyo ndio msiliko ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea kwa msiliko huo kuhusia watu wawe ni wenye kufunga mwezi wa Ramadhani watu wawe ni wenye kwenda hija japokuwa ibada hii imefanywa katika maeneo kuonekana ni ibada ya kawaida na watu wanachukulia katika taasisi zao ni mda wa kupata pesa haiwezekani kwa urahisi tu ikawa pesa nyingi paka kuweza kufika hija milioni kumi takriban na ziada kidogo ili mtu wawe ni wenye kwenda hija huu ni ugumu wa safari hii na ugumu uliotengenezwa ili watu wawe ni wenye kushindwa kuitekeleza ibada hii tukufu ya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwanzo wa ibada hii amwaagiza Nabii iburahim Ibrahim aeleweke kutangaza baada ya kutoka Baghdad na kuelekea maeneo ya maka. katika za katika eneo ni jangwa lakini Allah amuamrisha wa'adhinu lin-nas bil watangazie watu kwa katika ibada tukufu ya Hija waeni wenye kufika sehemu isiyofikika sehemu isiyo kuwa na kitu chochote lakini Allah amwaagiza na vihuyu awatangazie watu waeni wenye kufika katika maeneo yale pasi na naamini na, na chochote kile lakini kwa muenderezo, wakawa ni wenye kuja wapo watakao kuja kwa mguu, wapo watakao kuja kwa mnyama wapo watakao fika kwa namna yoyote ile wamefika lakini umetekeleza ibada tukufu ya Allah Subhanahu wa taala leo huwezi kutoka katika maeneo yetu haya ukawa ni wenye kuelekea maka, hata kama una mnyama hata kama una kipando ambacho sio sio kipando ya kuweza kutembea kwa muda mrefu kabisa hauwezi kutekeleza ibada hii ya Allah bali zimechukuliwa na baadhi ya watu katika taasisi zao na kuchuma pesa kwa wale watakaokuwa umetimiza kiwango mhususi ndugu zangu katika imani Hakika ufaulu wa mwanadamu unapatikana una, una, una tu pale ambapo atakuwa akitekeleza yale yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maagizo lakini la sivyo basi mwanadamu huyo atakuwa hajafikia katika malengo Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameyakusudia mwanadamu kuyafikisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuendelea kunasihi katika viwanja vile vya Arafah atuwaambia ya ayuha nasu enyi watu Katika ya sheitani amekata tamaa amekata tamaa katika dini ya Allah subhana wa ta'ala na kwamba yeye hataweza kuabudiwa tena hali ya kuwa ameandaa mikakati maalumu. pamoja na kukata tamaa kwake lakini ameandaa mikakati maalumu. ambayo itakayomfetezesha mwanadamu katika mwelekeo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hivyo unatakiwa ujiepushe naye wala tatabiu kutuati sheitani na wala mjiepushe katika nyayo za shetani innahu lakum waduun mubin hasika ya shetani ni adui yenu mkubwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaambia watu msifuate zile nyayo za shetani katika ya shetani ni adui mkubwa japokuwa kuwa yeye katika kuabudiwa na kufanywa mtukufu hilo yeye Amerikati ya tamaa lakini anaandaa mikakati angalia yale mambo yasiyofaa katika kuwashuhulisha umma basi watu wanajisahau na kuyatekeleza katika mambo yasiyofaa na kuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu hizo ni mbinu za shetani ambazo pia ameziatia hawezi kuziacha japokuwa yeye amekata tamaa lakini zile mbinu hawezi kuziacha za kumchelewesha mwanadamu katika uelekeo na utaje wa Mola wake mlezi lakini pia ni mwenye kupata katika zile nyayo kuwa mpaka unamfika umauti anakuwa sio ni mwenye kutubia sio kuwa mwenye kuelekea katika uelekeo ulio mzuri na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuendelea kuwa nasi ya bani Adam yani e wana wa Adam Hatika ya shetani la taabudu sheitani na msimuabudu sheitani innahu la kumaddu mummin afika huyo ni adui yenu mkubwa mumwelekee allah subhanahu wa taala subhana wa abuduni hadha siratun mustaqim afika katika kumwelekea allah subhanahu wa taala katika kumuabudu allah subhanahu wa taala hiyo ndiyo njia iliyo ya mafanikio ambayo mwanadamu akipita anakuwa ni mwenye kufuzu Unaweza kutokewewa na vikwazo tu katika kutekeleza jambo lililojema basi hivyo ni vikwazo vya shaitani. Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wamekuwa ni wenye kunasihi na kukataza katika uelekeo katika dalili na nyayo za shaitani. hiyo ni kujikinga ndugu zangu katika imani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kunasihi tena katika viwanja vile vya arafa ya ayyuhan eni watu hakika hakuna mbora kati Baina ya mtu mweupe na mtu mweusi au mtu mweusi na mtu mweupe au taifa moja na taifa jingine isipokuwa mbora wenu ni yule aliyemcha Mungu ni yule mwenye kupata maamlisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala innalmuttaqina mafaza hakika Allah anamwangalia yule mwenye kupata maamlisho yake basi wajahawa ni watakuwa ni wenye kufaulu wala sio katika ubora wa taifa au rangi ya mtu au uwezo wa mtu au akili za mtu isipokuwa ilezo kuwa na akili zake kama Allah alibwajalia baadhi ya kaumu lakini wakawa ni wenye kuvuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakawa ni wenye kuangamia na kuadhimiza kuwafanya wakawa chini kuliko viumbe walio chini ndugu zangu katika imani bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yule atakayeyapata maamrisho na kuyaacha yale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyoyakataza wala Usio ni mwenye kubaguana na kwa rangi wala kwa utaifa hatika nyiye wote, wote ni ni wote ni wanadamu au ni asili ya kizazi kilichotoka kwa Adam pale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayuhan nasu taqurrubbakum alladhi khalaqakum min wahida asili ya Allah aliumba wanadamu alimuumba Adam akiwa pekee kisha baada ya hapo wa khalaqa minha zauja kisha akawa ni mwenye kumuumbia mkewe Hawa wabasamin huma rijalan katira wa rijala, nisaa hakika baada ya wawili hao yakawa ni wenye kupatikana mataifa mengi mataifa tofauti tofauti kwa hiyo kigezo cha kuwa na rangi fulani au taifa fulani hicho sio kigezo kikubwa mbele ya Allah Subhanahu wa taala hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameikata ameikataza bali mataifa ni katika hali ya kujuana huyu ni mtu wa sehemu fulani huyu ni mtu wa maeneo fulani huyu ni kabila fulani lakini sio kigezo cha kuwa ni wanadamu wenye kubaguana leo ushuhudia mambo haya yakiendelea katika um, katika jamaa zetu hizi watu wakibaguana kwa utaifa watu wakibaguana kwa rangi zao angalia waja watekeleza ibada tukufu ya haji lakini kila mmoja kule imeundwa mikakati sita ratibu katika uislamu watu kukaa katika chini ya bendera ya nchi zao kuwa kule umempata Mola wao mlezi mmoja na wamevaa vazi moja na mtume wao mmoja lakini wanaanza kujibagua kwa utaifa haya si maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala pia wanaforejea katika mataifa yao mja anajiona ye ni bora kuliko mwingine mwenye kipato anamuona yule asiyekuwa nacho ni bora kuliko mwingine hii ni ali Allah Subhanahu wa Ta'ala amemruzuku tu mje lakini si kigezo na tabia ya waja wanatakiwa waifanye au kubaguana katika hali kama hiyo ndugu zangu katika imani hizi ni nasaha za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika ibada yake katika mazungumzo yake ya mwisho katika Hijratul Wada atowa nasihi watu. Ndugu zangu katika imani, mtume wa Allah akaendelea kunasihi watu, ya ayuhan nasu, hakika enyi watu, hakuna tena utume wala hakuna nabii baada yangu, kuwa mimi ndio nabii wa mwisho, na kisha ukamilifu wa dini hii umekamilika hapa. Na Allah akathibitisha baada ya kushusha aya iliyo futwa kabisa na kusema huu ndio ukamilisho wa dini al yauma aqmatun wa qum dinakum wa alaikum niema wa, wa razitu lakum alislamadina allah akawa amekutwa na kukamilisha mtume wa allah akaendelea bali siwaachi hivi na waachia mambo mawili mkiyazingatia hayo kama ya mto yumba kamwe hamto tetereka wala hamtoondoka katika njia ya Mwenyezi Mungu mtabaki pale pale endapo mtakayafata katika mambo hayo niliyowaachia Endako mta mtayotekeleza katika yale nilioaachia wa mtume wa Allah akasema nawaachieni mambo mawili nawaachieni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ya Qur'an kisha nawaachieni sunna kwa maana ya hadisi na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakishikamana mambo hayo basi yatakuwa ni yenye kuwafanya muwe daima imara na muwe kitu kimoja na mtakuwa sio wenye kutetereka Angalia ndugu zangu katika imani katika zama zetu hizi wanazuoni wamekuwa na chati kubwa kuliko kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wakaa na kubishana katika fatwa mbalimbali mbali. marejeo yao yakiwa ni kwa wanazuoni haliakuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameacha marejeo yakiwa kwake na marejeo yakiwa katika kitabu na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala endapo wale watakuwa ni wenye kutofautiana yale maneno ya wanazoni kama itakuwa ni wenye kutofautiana na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hauwezi ukawa ni mwenye kuyafata watu wanapoteza muda watu wanakuwa ni wenye kufarikiana watu wanakuwa si kitu kimoja Watu wanakuwa ni wenye kuparanganyika Mtume Muhammad ayautia haya katika mwaka wa kumi baada ya Hijra lakini yatokea katika zama zetu hizi katika miaka yetu hizi katika kaungu yetu, yetu hii kana kwamba alikuwa akiaona ndugu zangu katika imani mtume wa Allah akaendelea kwa nasihi tena watu ya ayuha nasu enyi watu hakika wanawake wamepewa zamana na jii pia mna haki ya kuwatekelezea yale yaliyohaki haki na kumnyanyua jamani leo katika zamahizi hizi ni tofauti na maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angalia wanawake Allah aliwanyanyua katika zamani leo hii kitu wanachokuja wa kufanyiwa leo wanawake ndio kawa maonyesho katika kutambulisha biashara ndio kawa kivutio katika maeneo fulani ili watu wawe ni wenye kufika hali ya kuwa wanaita katika hali ya usawa bali wanakuwa ni mwenye kumdhalilisha kiumbe huyu huku Allah subhanahu wa taala amemtukuza na kumpa nakuwa ni yeye mwenye thamani basi wale wenye kuamiliki wawe ni wenye kuwalinda lakini leo imekuwa ni tofauti anafanywa ni kivutio katika biashara fulani anafanya ni maonyesho kwa ajili ya watu fulani waweze kuhudhuria katika maeneo yale Huni msiba nsibanzi yangu katika iman hakika mtume Muhammad ayahusia haya kana kwamba anayaona Nasi pia ni mashahidi tunashuhudia yakitokea katika zama zetu hizi ndugu zangu katika iman hizi ni nasaha za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akizeeusia katika mazungumzo yake ya mwisho kabisa katika tarehe ya tisa. katika mwaka wa kumi. baada ya hijra akifikiria kwamba waenda mwaka unaokuja akawa hayupo tena na akawaagiza watu enyi watu basi yafikisheni maneno yangu haya ndio maana hakufumia ya ayuha mu'minin ya ayuha muslim akawa ni mwenye kutumia watu ujumbe huu unamsikia yoyote wanadamu na yoyote katika wanadamu wala haijambagua na wala haijawa katika sababu ye ni nabii aliyetumwa kwa wanadamu wote hakutumwa kusema kwa waislamu peke yake bali alitumwa kwa wanadamu wote na akatoa maagizo wafikishieni wale wote ambao hawako hapa na wao watawafikishia katika watu wanaofuata mpaka mtu wa mwisho kuenda nyiye mlioko hapa mkawa siyo mwenye kuyaelewa vizuri maneno yangu haya wale watakao kuja baada yangu wale watakokuuepo baada yenu wakawa ni wenye kuyaelewa na kuyatekeleza nasaha hizi mtume alizungumza katika mwaka wa kumi leo hii tunayakumbushia katika zama zetu hizi katika miaka yetu hii katika na tunayashuhudia yakitokea ndugu zangu katika imani turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kwani katika maeneo hayo katika sehemu hizo ndiyo mafanikio ya mwanadamu hupatikana ورتق الله لي ورقم ويصلي المسلمين والمسلمات في كل زمن فاستغفروا الله انه هو الغفور الرحيم وهو البارق قريب الفاتح لله رب العالمين قلنا الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوع ووقوف الاسلام baada ya kumshukuru Allah na mtume wake kumtakia rehma. tulikuwa tukikumbushana baadhi ya nasaha za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hija tulwada ukiashiria mwaka mtume sidhani kama nitakuwa nanyi na kweli mtume alikuwa akiaga katika nyakati zile lakini ma Zile nasaha mtume azuhsiya katika zama zile, leo zinatokea katika zama zetu. Leo utofauti na farki zimekuwa ni kubwa. Mtume asema, shikamaneni, muwe kitu kimoja ya ayuhannasu, almuslim hakuu muslim hatika ya muslim mmoja ndugu yake muslim mwenzie enda ndani mue kitu kimoja leo waislamu wanakuwa ni wenye kutofautishwa utaona matukio yanawatofautisha watu wanasali tofauti tofauti watu wanarejea katika marejeo ya wanazuoni badala ya kurejea katika marejeo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wanawafata maimamu katika mazahabu fulani watu wanawafata, yani tunafata watu badala ya kuwafuta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitume wa Allah anasema shikamaneni na Allah anasema muwe kitu kimoja wa atatmu bi Abdillah jamia shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu sio kamba kwa maana ya kamba hii za kawaida bali katika mwenendo na maamrisho ya Allah muwe kitu kimoja wala tafalaku na wala msfikiane na wala msije mkao ni mwenye kutengana hiyo ni sifa ya waumini sifa ya waislam kuwa kitu kimoja leo matukio mangato tumeyashuhudia ya kitu leo tumesali tofauti tofauti kila mmoja kasali mwingine anasali Jumanne mwingine anasari Jumatano vipi umoja na utukufu wa Islam, hali ya kuwa wao ni kitu kimoja wale walioenda kuhiji kule wameenda hija mbili au wameenda katika Arafat tofauti tofauti au maeneo tofauti hakuna yakini ya mtu ambaye anase, anaitakidi maneno haya watu wote tunashuhudia wameenda katika maeneo matukufu ya sehemu moja na wakitekeleza ibada moja na wakimwabudu Mola wao mmoja na ukitikia utajwa wa Mola wao mlezi mmoja na kitabu chao kimoja na mtume wao ni mmoja lakini watu wana tofauti tofauti tayapalanishe so matukio haya na matukio mengine mbona haijawahi kuwa tofauti kwa makafiri kuwa katika kuitetea kwao tofauti kwa waislamu wa wakawa ni wale kusherehekea katika masiku yao tofauti tofauti huyo anasherehekea tarehe 25 na huyo anasherehekea tarehe 26 tangazo hili lilikitangazwa ni la kiumwengu lakini katika waislamu mambo haya yanatokea ni kwa nini waislamu hawawi kitu kimoja wasiwe wenye kutambua maneno kama haya wasiwele kuzingatia na saa hizi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na hapa marejeo ya watu hawa, hawarejei kwa mtume watu wanarejea kwa wanazuoni utasikia sijui wahabi, mawahabi walisema nini sijuu Ibn Abbas alifanya nini sijuu fulani alifanya nini aliyakuwa mtume za waambia nyiye ni kitu kimoja na hizi ni sifa za kumkosa kiongozi wa umma mmoja atakayesimamia mambo katika Uislamu ndugu zangu katika imani Hakika mambo ya Uislamu yamepatikana kwa kuwepo kiongozi mmoja anayeyasimamia na kuyatekeleza na kutoa kauli moja kwa waumini na kuwa ni wenye kuyatekeleza wala si kila mmoja ni wa kutoa fatwa tufanye hivi leo tufanye hivi kesho haya majukumu sio ya kila mmoja haya ni majukumu ya kiongozi na hapo tashuhudia umuhimu wa kupatikana kiongozi Mtume wa Allah anasema hakika al imamu Junda Imamu ni, ni ngao, ni kinga zidi ya farak zinazofarikiana juu ya Waislamu. Wao juu ya uamuzi mmoja katika mambo ya Kiislamu. Wao wamekuwa ni wenye kuyatekeleza haya katika ukafiri wao na wale walio tulioka katika haki tunakuwa ni wenye kufarikiana. Vipi ziwe zisimamo viwili, vipi ziwe ibada ziwe mbili hata kama ya juzu lakini katika Arafa hakuna Arafa inakuwa wala zinakuwa tofauti tofauti bali hiyo ni kitu kimoja ndugu zangu katika imani tweni makini zikawa ni nimekakati zidi ya maadui ya Uislamu kuwavunja katika umoja wao kuwavunja katika nguvu zao imradi kila kukicha wasiwe ni wenye kuwa na maendeleo katika kuendeleza Uislamu wao bali wawe ni wenye kushurishana wao kwa wao hii imekuwa ni mijadala mikubwa ikianza toka tarehe moja, mpaka tarehe kumi Watu hawafanyi mambo katika kuendeleza na manufaa ya Kiislamu. Watu wanakuwa ni ni kujadiliana ni leo au ni kesho, ni lini ni lini na kurejea marejeo kwa wanazuoni na wala hawafiki kwa Mtume kuona kauli yake moja ni ipi. Ndugu zangu katika imani, haya mambo sio kusema ni mati. haya hayakutokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalla. Sema hakuwahi kuyasikia kwa kuwa yeye ndiyo kiongozi wa umma, yeye ndiyo ilikuwa marejeo ya mwisho sunafanya nini akishatoa kauli yake moja basi watu wanakuwa wenye kuyatekeleza basi kwa sifa hiyo hiyo mtume akawa si mwenye kuacha Uislamu basi na kiongozi akawa ni mwenye kuacha makhalifa wake, na wao ndio kawa doye kuharhisisha maharifa waliokuwa wakifuata huo ndio mwenendo na mtiririko katika kutekeleza amri na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala wakawa ni wenye kurishishana sio kuwa katika maeneo fulani kuna kiongozi wao katika maeneo fulani kuna kiongozi wao basi au viongozi kila mmoja anatoa fatwa zake tofauti ndugu zangu katika imani turejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pia katika usiku wa leo uliomtia leo ni usiku mtukufu katika historia ya Kiislamu ni usiku ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya hijira yake kutoka maka kwenda Madina ndio usiku mtume wa Allah aliyekuwa akitawazwa na kufanya kuwa ndiyo kiongozi wa umma katika za zile na akianza kutekeleza moja kwa moja katika yale aliyoamrishwa na Mola wake Mlezi ndio usiku ambao walimnusuru katika makabila yale makubwa matukufu Hausa na Hadraji katika miji mtukufu ya Madina na wakimfanya ye kuwa ni kiongozi na watu mashuhuri watu wenye utajo Ahlul Ahlu walikuwa kimnusuru mtume na kumfanya kuwa ndiye mtawala wakishuhudiwa na wanawake watukufu angalia katika matukio kama haya basi hawukufikana wa wanawake watukufu wakina bi Asma na kinabi Nusaiba, wote wakiwa ni mwenye kuamka ndani ya usiku mzito wakimfanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa mpukufu na kuwa ndiyo kiongozi wa umma huu ni muhimu wa kupatikana kiongozi ili asimamie mambo katika Uislamu ili atoe kauli moja katika Uislamu ndugu zangu katika imani hakuna daiili kubwa utaka uishuhudie hakuna uongozi mkubwa utaka ushuhudie ili mwanadamu aweze kubadilika wa ka'aymin min, min ayatis wal ardhi haya tunayashuhudia yatotokea katika mbingu na ardhi ya muruna aleha wa wanha au tunayaona tu tunakuwa ni wenye kuyapouzia tunayaona nakuwa naakuwa tu wenye kuyaacha hatika sisi tukakuwa ni mashahidi na Allah subhanahu wa ta'ala anashuhudia haya yanayotokea nami pia nimekuwa ni wenye kuyafikisha ndugu zangu katika imani turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwenendo mzima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 كما بارك على ابراهيم وعلى آل ابراهيم صلا و إنك انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعظنا شلگه والمشريكين ودم الاده اده قادين اللهم انصر محمد اللهم اغفر لي امتي محمد اللهم ارحم امتي محمد تبارك يا هذا الجلال والاكرام اللهم الفنا بين قلوبنا بفضلك يا لطيف يا عزيز يا غفار اللهم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين هم غير المضبوط عليهم ورضوان. اللهم اجعل لنا خلافة راشده. اللهم اجعل لنا خلافة راشده على من حاج النبوه تبارك يا ذا الجلال والاکرام برحمتك يا ارحم الراحمين اقيموا الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء اللهم صل وسلم على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم الله الله